Gaur, amarauna saioan karabana bat aurkeztu nahi dizugu karabana honetan lagun asko bizi dira eta norberak bere izaera erakutsiko digu igandero gure saioan. Karabanean dabiltzen lagunak ezagutu nahi ditugu txinoak, inglesak, niponak, magoak, langilin, migranteak, domadoreak, musika banda, showmanak, txoferrak denetari dago. Eta bizkaitarrak ere badaude. Zemo duz, Juan Junda? Aupa! Zemo duz, ondo? Bai, ondo! <laughs> Zer egiten duzu karabana honetan? Ontsi hasi gaur, hau inda lagichi. Baina, baina, no, daneta ikka upiskat. Baina, nik bakizu, nik bertzutan hazi nintzen, nina sazi bertzo lari, eta bertzutan hazi nintzen, eta ondo junda, enten ditzuzu. Eta ordun baina, pentsa huat, baina, Ba, gauza gehisa, etxe, ba, euskal erretxe ziaru, dalako gauza. Haizu, An... zer egiten duzu zu karavana honetan, Juan? Nina maestro de zeremonia sa, entenditzu? Ah, bera, zure beste lagunak aurkeztuko dizkibuzu. Bai, baina gaurre gitzit horrigazen, neinne ban ezautu e, hau eta mikrofonu. Ah, horratean ez zera sekula izan orduan. Ez, gaur de lehenengoa biderrez. Eta, zeiru hitze zaizu? Mikrofono gorri hau? Olitxe, eh? <laughs> Bakarraik hori politxe? Bakarra Jesusu. No ski, e, Hemen hemen egiteko momentua hartu behar behardugulako, baina hemen bezala Juan Junda izan arraro shamarra de Juan. Juan junda. Bai, ni Juan Jundena hasi bertzular ah. Bai, nire ja Eustenaki Junda eta nire Jobita Teodoro Junda, hasi bertzular Eta bakarra altzera, euskaldun bakarra hor zure karabana honetan o gehiago badazu. E, ez kisio betaz, noia la rosca ingun neu bakarrik. A bai. Um. Bai. La ruska ingoa. Auskal, lo estak inundemontre dauen hori. Hori, bada, ba, bada. Hemen, estakit, eh, argazki, zer dau? Baina, zer nor, dau? Nor, norra torremen? Honek One, lagunek di. Hau da nana. Er. Zein da ni niponana? Ni niponana nire lagune, baina, baina nik gehi e, gero, gero txua presentaukotzu, zutez, nik, ge, nik ah, enbiot pixkat. Ah, oh, iska argazkiateratzen ari da hemen, guri argazkiatera digu. Uh? Ba baina horrek, horrek, horrek, usan modernuk di, nik ah. enbiot pixkat berba. Ah, bale, bale, bale. Haizu, ba, ba esplikatu iguzu zeintzu zuz hau karabana honetan? Er, le, on... Lehenengo esplikabitzu zein la lehen ni zezateztie hori ez potezaten jenti nigaz moskeago itxendala. Ah, bale, bale, bale, eh? bale, venga, baizan. Beno nina joan joan da, zazi bertzo larixe, eta oindala zazpi urte egin eban lehenengo eta azkenengo biderrez poto. Eta hor medikuk, o, medikuk diagnostika ustean, Potosikotiko depresibun narela! Mariatta, Jose, hori ere balda? Zer? Horako gaixotasun ibalda? Zer lan? Potosikotiko e nola esan dezu? Potosikotiko? Potosikotiko depresibun narela! Vale, vale, vale, eta hoi nola konpontzen da? Eh? Hoi nola konpontzen da? Zuke batua itxezu berma, bai. ez da. Bai, ez, ez zera sarratuko ez da. Ez zekiz, batzutan ez dutam dutam ditzen. Baina, ondino danak ez da, ze batzuk ondino bakasen dutam bai. da. E, eta karabana osatzen nasi bertzerat, eta etor egin behar dira, baina bai hemen oh. ikusi deten, ez dakitzein da nau, argazki kamerakin dabila nau. Bai, danau. betxo, ontsa atako dugu fotografici. Aber, zartu nini nipen nana. Aber, zartu nini nipen nana. Torri, torri, torri. Fata! Ui? Ui? A, ah, sea, brometako argazki kamera da hori. I, emblematalita. Egi, hami si? e e le, hami le dan. A, dakizun zertzera? Nipona. Jain, berak ezteki ah, bueno, euskera, baina itzen da ugeko euskera sizint da belantintsu. Magnik euskala malaquit. Aha. Bata, bata. Hiji. Eta noonik no hasi zuzuka euskera? Nik Erasmus. A, ah, Erasmusen. Erasmusi, Castelma, Ikastelmi. Hiji. Eta suite nduzu zuzu honetan. Ni, foto, mekinoz, mekinoz! Ah, nini ponan, ez da izen da, nini, nola da zure izena? Nile izen da izen wa, da, gota ziua, txenda mentzinu, nini ponana. Ah, bale, bale, bale, nini ponana. Nini, e, bai. Eta badauka zentzurik, ez dakit, badauka esan airik, edo luzeagoa da zure izena, edo nola da? Txentsua? Bai. En dutun, letzen da... Ja, bai, ezke karabana oso, oso bestelakoa da nazioarteko jende asko bizizerate karabana honetan, eh? Ni, ilatia polita, eh? Ah, ere gustatu altzaizu. Ilatia polita bai. foto, foto. Oia ma, sembat argaski. Bueno, hoyek estira eh revelatuko, ez? Honek internetate, internet. Ah, bai. Bai. Eh, ah, bueno, bueno, bueno. Hi -hi. Bueno, foto. Bai, bai, chonto. Nana ni pona ala, ala, segi. La sail, la Aizu, eta hemen ez dakiz ze traste ikusten dituda. Zer da utxala parte batu zer da. Bai, honek neku explicako la deni. Eh, ma, eh eh foto, oni di eh, instrumentuk. Bai. Eh, eh manez dominichine kechinech. Tasena manez, ori? Au, i parral de ah, Eta Txalaparta egitea aldu. E, bera da, kantautori, talako gauzak, eta lengo instrumentuk, eta bera keitxetxu. Aha. Bai. Eta jotzen baldaki? Bai, bera pai, baina honek saltzen di Japonen. Ah, ara. Bera eta... zaltzetxu, eta... hemen eskal herrizen ez dabe Eta zeizen du honek, traste honek, txalapartaren itxura duen Honek? Honek? E, ol... Hori gero, onxe, sartzi daukela eta berai perrontokotzei zelan daiz nainik danabe ziozak. Barkatu, Juan barkatu, barkatu, barkatu. Bueno, esango dugu etortzeko orduan. Bai, sartzi daukela. Etorri, sartu, sartu, sartu. Zue, hemen beru dauen ez da? Ba, bai, haizea e, jarri barko genuke egia esan, eh? Haizea, zelan, eipitxela. No, bada, ba bada, oi ama. Amel Carri. dator, etorri! Fite! Kaixo? Gau Ka antxia! Zemo, oi, parraldeko izkera, esan digute, bai, bai, bai, ongi! Agapuzioan hori, ontsa, ontsa, bai, fite, fite! Ai. Oh, utx, utx, utx, utx! Zer eh, eh, da hor dakar zuen hori txalaparta, baina ze izen du horrek? Eh, txalaparta! Txalaparta! Fite! Txalaparta! Ja, Soin horik egiten du horren. Ego kia, fite! Umehari jakia! Ara, ara. Hortz gondohu fite, entzutia, agaposduan ba, entzutia. Bairai, entzutena, entzutena, tazukoregin zeregiten dituz usai edo zer. Hau, japonian saltia ega dia fite, uts, uts, uts, ats, uts, uts, agaposduan. bai honen neskik egin bat da, da, eh. eta morena morena. Bueno, eta. bueno, ez kontatu dana, ez ez talako ikusi behar, hemen nolakoa garen, hausek ratua da, biurratikoak ez dugu esan behar. Eta hor beste aldin jenti den, zuten. Bai, noski, orain dela gutxi lehiaketa egin dugu, eta deitu digut, batzuk. Le, zera lehiaketa? Lehiaketa, ba, ba, ba, ba guk, e, e, horrela jartzen dugu m, adibidez ahots bat, eta asmatu behar dute zein den. Ha, bai, bai, bai. Hori, hori gauza e, Erronka hori, jarri diogu, adibidez urrengo asterako Ahotxa jarri diegu, hain zuzen ere, urrengo asterako gure entzulei jarri diegu sekantu, sekantu ez baizik eta ze ahotx asmatu behar duten. Eta hori asmatu ezkero MP lau bat irabaziko dute, balda, gezu zer den MP lauan? Eh, ba, ba, ba, ba, berbak. Ba, bueno, berbak, irudia, gauza, gauza gehiago ere badira, eh? Um. Eta orain estropadetara detara jun behar dugu bere, Nura, bermeora, bermeora, bermeora, bermeora. Bermeo entes ez dupadegat? Bueno, Juan Jundazuk bermeo ezagutuko duzu, noski. Bai, hori, este panasekaz ikizautzen dagoazko asko sobeto. Eta zein da, Ta este panasekaz, beste zuen lagun bat? Bai, e, e, eskarratxe ratiz jokeixe da, bera, no. kostaku da. da hemen darbe. aldabil, hemen aldabil. Bai, hemen David. A ber, este panasekaz, etorri, etorri batean etorri piskabatean. Bator, A ber, hui Asa ama. Asadu inieta, mobiliatxo. <laughs> Kostara eta jaurrela jatzi. Holako txutxa. dituzun. Flipante, esaten dana, eh? Hau pasi asnota, esengo txadu batxo. Ah, atzo atzoatea zinean. Zer, ba, atzo eta es, eta piskat, mobiliat, txokatzena, txokimoruan agonitzen eskratxeatzen, atxo. Ha <laughs> eh? Eta zukaraban honetan ere badakazu zerregin ahortuan. Karo, putxuan, inaz teknikoa. Ha, teknikoa. Txokatzen irua, mobiliatxo, mobiliatxo, mobiliat teknikoak ere bermean ditugu gaur. Bermean batantxe da, daude. Bueno, te regresaste Bueno, Juan Jun da niponana, hasenolako talde zeraten. E, Xeberio eta eta zu zeu, scratcharra. Bueno, gehiago ere izango zerate, ez talde honetan. Bai, baina ondinio eh ondinio esteku eh, danontzako eh, presupuesto hein da. Ase, a ese. Ber esorizas de managerra keso este da holan eta eta jenti, eta gero naidamenak etorri leik edo. Creo. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, ba, ba, sí. esan e, e, bazoaztela, bale, venga, venga, hartu kotxea, hartu kotxea, eta segi, eh? Bai, ze, oin, eh, jumbiga, ze, Oin, eh, ba, estropa eta jungo, ba, ezta? Eberme ora, gurekin, bale, konforme, Txoin, lehenengo esango ditugu nola dauden errepideak, bai? A bai? Ba, bai, karo, jakin behar da, Harto, eh, estrope haute bueno, da, zautopiztani, za autostopinit horrein estrope hau bueno bueno, bueno. Eh, <laughs> bueno, bueno, urrengo esten izango gera talagun gehiago ezagutuko ditugu. Karabu.